Hej och välkommen till 26 juni, avsnitt nummer 7, tagning 2. Med mig som vanligt har Kim, Jofa och Glenn. Hallå! Hejsan! Tja! Och eh, vi ska prata om, eh, eller ska börja om det som hände i Helsingborg. Detta tragiska... Ja, vi, vi ligger ju en podd efter, vi spelade in den förra veckan, vi pratade om det. Men mm. den försvann ju på grund av tekniskt strul, så vi tar det ja. idag istället. Yes, och det var inte så kul. Nej, vi blev ju Nej. påverkade av det som hände där i Helsingborg. Den oerhört tragiska... Eh, Ja, dödsmisshandeln mm. eh, som har präglats oss sedan dess egentligen eh, det, nu har det ju ändå gått nästan två veckor det känns som att det är tyvärr, alltså att det behövs en sån här stor sak för att det ska komma fram så mycket positiva saker men det känns som att hela fotbolls är har enats mm. och det har ja, naturligtvis mycket positivt eh, själva händelsen i sig finns egentligen inte så mycket att säga om tycker jag nej, jag vet inte vad man ska nämna Nej, och alltså. Alla vet väl allt. Jag tror inte vi kommer med några nyheter direkt. Nej, och det, det är ju egentligen bara fördömda ja, så, så har det ju blivit en eh, stor debatt i efterhand, eh, som både har varit riktigt, riktigt bra och varit riktigt, riktigt dåligt. Eh, själva, själva frågan har blivit eh, ja, rikstäckande. Det är ju inte bara fotbollsinteresserade som diskuterar frågan längre, utan frågan är ju också nu på. Ja, det vanliga ledarsidor i stora tidningar. Och... Ja, men det har blivit en samhällsfråga. Ja, ja Jonas Gadell blandas i nu såg jag nyligen också. Ja. Det, det, det har blivit... Nu är det verkligen kasta kastapaj här. Och... Ja, det blir en HPD-fråga. Ja, men, ja. <laughs> men vår kultur har ju... Vi vet att det finns problem. Det, det, mm. det kan väl alla här säga också. Att vi vet att det finns problem inom fotbollen. Ja, ja. absolut. Och, och problemet är <clears throat> våldet. Mm. Det var våldet som gjorde att en person dog i Helsingborg. Men debatten som har blivit efterhand, mycket har varit positivt men sen så har också mycket handlat om att pyrotekniken har varit nu det sista, mm. har man blandat in den man har blandat in andra supporterfrågor man har inte lagt, alltså den stora massan har inte lagt fokus på rätt saker vilket är frustrerande för oss som jobbar med det Verkligen Ja, så det, det har ju verkligen gått utifrån sportsidorna om man säger så det är som du säger att det, det står inte på sportsidorna längre utan det är, du får bläddra i vanliga tidningar för att hitta det och det Ja, det är ett riktigt samhällsproblem som eh, måste snacka om. Ja, så, så blir det ju egentligen sådana här bara förattlösningar, bara för att man ska visa ja. sig duktig. Billiga poäng. Ja, ja men det, verkligen. Ja. Ska och... lägga maskeringsförbud på maskeringsförbud mm. och ja, jag vet inte Ta allt de... ja, de snackar så mycket nu. Så att det... Ja, och så kommer det här exemplet med England. De, de är så duktiga för de har fått bort det. Det enda mm. de har gjort är ju egentligen att flytta ner divisionerna ut på gatorna istället. Mm. Men alltså det enda som man kan göra som riktig, från riktig fotbollssupporter det är ju bara att säga att när någonting inträffar så är det här fel. Ja, förrömmande. Ja, och det kanske vi själv har varit lite dåliga på också. Det och har vi. blundat. Ja, ja. Nej, men egentligen så skulle ju många av de som har skrivit nu de här ledarsidorna och allt vad det är. De skulle följa oss. Alltså det är ju bara att se, jag och Joffa sitter i Gulliganarnas styrelse och ser allt det jobb vi lägger ner med dialog med poliser. Och in, inför en bortamatch så har vi ju mycket mer kontakt med poliser än vad vi har med ifl spår mm. Så vi ska åka igen på en bortamatch. Och det görs ett stort arbete som inte syns. Mm. Och alltså supporterföreningar överlag, alla jobbar en uppförsbacke. Och det som hände förra söndagen, det, det gör ju att det blir en enorm uppförsbacke. Mm. En annan tråkig sak är ju alla fördomar som vi möts av. Dagen efter så var jag bara luncha och fick höra att jag skulle sluta slåss. Så fick jag som pik tillbaka. Och det, det, det, är, det är riktigt trist. Alltså vi jobbar en uppförsbacke. Det är många som tröttnar på grund av det här också. Och, och för att vi ska kunna nå en lösning i problemet så är det ju så att vi som är goda supportrar måste vara de som driver frågan framåt. Och man får, det får inte bli så att supportrarna stängs ute nu när det ska komma fram till åtgärder. Nej, Nej det, är ju, det är framförallt vi som kan göra någonting åt problemet. Vi... Men om jag får leka lite jävlen här då. Alltså som... Jag på matcher ibland och jag, alltså jag håller på att jag är support och sådär. Men var inte det bara en tidsfråga till när det skulle hända också? Man kan väl säga det så, men alltså, det är ju ingen som vill att någon ska dö. Nej, nej. Men våldet har ju absolut ja. eskalerat. Det har det gjort. Men sen är det också svårt kan jag tycka för oss som älsborgare att förstå det. För att vi har inte de här problemen kring våra matcher. Nej. Nej. Så, så att eh, jag kan inte säga att jag hade väntat med det. För jag, jag har inte varit, alltså jag har åkt på nästan varenda bortamatch i tre, fyra år nu. Och att någon skulle dö på någon av de matcherna, det, det finns inte på kartan. Men hur mm. har stämningen varit mot er på bortamatcher? Om jag, har ni har upplevt ett hotfullt från andra klackar eller andra supportrar? Jag har aldrig varit rädd när jag går på fotboll. Som aldrig? Fotboll Nej, centrum. inte jag aldrig. Nej. Jag har aldrig varit. Kim? Nej. Nej. Nej, det är ju positivt. Men vi har ju dessutom... Eh, Älvsborgsleden har ju lyckats att eh, hålla det ganska långt borta om man säger så. Vi är ändå... Vi får klappa oss själva lite på axeln för att eh, vi är väldigt bra på just den punkten faktiskt. Mm. Men, men sen blir det ju också så när, när klimatet är som det är i Sverige och, och vi vet att det är dåligt då blir det också att då letar ju folk fel hos oss. Vi ser ju egentligen bara på den artikeln som var i Boråstinien här i höstas där det var... De, man radade upp 60 namn på Älvsborgs huliganer. Oh. Där det var en artikel på personer som inte ens hade gjort brott i samband med älpsomatcher. Mm. Alltså det finns ju hur många personer som helst som går på älpsomatcher och har blivit dömda för någonting. Du kan hitta folk som har åkt fast för att de har kört för fort bilen eller vad fasen som helst. Mm. Och man har ju pratat med supportpolisen som jobbar nära oss efter det också som är missnöjda med att det här publiceras i BT. Och det är ju trist. Alltså vi, vi känner till problemet. Men det blir också dumt när man letar problem hos oss. Våra problem är så pass små. Mm. Men du vet jag sen tidigare också när jag stod i klacken själv och då var väl gulliganerna listan som de snällaste eller de mest vänligaste supporterna mm. bland andra supportled har för mig ja, Snällast alltså, det, det, det finns inga problem på det sättet nej det, det är klart alltså, det, kulturen är in, runt fotboll alltså, det är, folk dikar öl och allting det, det är, säger att det är tusen personer som åker på en borta match det händer saker visst, mm. det, det vet man men sen så letas det ofta grejer också. Vilket gör att det blir lite. Ja, det, det blir fel, mm. tycker jag. Ja. ja, verkligen. Har vi någonting mer att tillägga till den här debatten, eller känner vi alltså att vi ska gå vidare och bara se nu vad som händer utav vågen? Jag hoppas ju att. Alltså, det, det, det är klart att det måste hända saker fast en person har dött på en fotbollsmatch. Mm. Vi går på fotboll. Vi är ansvariga till det som har hänt. För vi har varit med och byggt upp ett klimat. Mm. Okej, okay, att, alltså. Det, det kan ju jag säga, jag har skjutit med hat i Göteborg och fanns det som helst. Och det, är sånt det är inte, inte hatat Göteborgs ramsan i sig som, som mördar en person eller en mördare är fel, men dödar en person. Men det är ju, det är ju en del av klimatet, så visst, det, vi har en del av ansvaret. Ehm, och sen, då är ju bara det att nu när det ska komma fram till saker som ska göras, involvera supportrarna då. Fast sen stänger man ut supportrarna, då kommer ju bara vara så att folk skyller på varandra i slutändan. Det har ju varit så de senaste åren. Poliserna gör saker och då skyller supporterna på dem. Sen gör supporterna saker och skyller polisen på dem. och Sen ska, kan man aldrig enas om någonting och så blir det bara låst läge. Mm. Mm. Uh, det, det är för infekterat på förhand. Och förhoppningsvis så gör det här att folk börjar samarbeta så vi kommer till en lösning. En långsiktig lösning också framförallt. För att nu, mm. nu alla ser det bara så kortsiktiga lösningar där man ska göra snabba grejer för att visa att man gör någonting liksom. Mm. Ja, det här Helsingborgs kontraktet är ju det löjligaste som är ja. alltså jag fattar alltså det blir ju jättejobbigt för dem Helsingborg. Nu alltså, deras borgmästare som har gjort någonting. Man förstår grejen men fortfarande är det löjligt det går inte att följa. Nej. Nej och sen alltså det spelar ingen roll för alltså, eller det spelar ingen roll men problemet är ju inte på läktaren eller det har Nej. ju inte aldrig varit på läktaren så jag förstår inte varför de ska in eller man ska skriva på något kontrakt för att komma in på arenan liksom. Jag inte ja. Nej, det, det, det, det var det jag, läggs fokus på fel. Ja, alltså, det gör ju verkligen det. För jag, som jag många andra läktar, var länge sedan jag så någon bråkar på en läktare i Sverige. Mm. Mm. Ja det, det är ju det man säger. Alltså, det, det är ju det som är så dumt nu när folk klumpar ihop det också. för att Nu blir ju pyr pyroteknik. Ja. Nu klumpar ju folk ihop det som en del av våldet. Mm. Alltså. Där vi, där vi nästan var, alltså, det kändes som att det inte var långt bort från en lösning med riktiga zoner och säkra brandningar. Liksom. Ja, nej, men det, det är ju lite så. Men nu tar vi ett jättebaksteg, Backsteg? Baksteg? Ja, baksteg. baksteg. Just. Nej, men, ja, man, yes. nej, men det, det blir ju lite så att fokus lägger ja. på fel saker. För många kanske kan tycka alltså, börja tycka, och det blir ju fel också. Mm. Jag har lyssnat på Offsides podcast här nu i veckan, där de är jättekloka. Mm. Och kommer fram till bra bra saker. Alltså man ska inte hålla på och leta lösningar nu. Jag läste det att vi, vi måste ju först få fram fakta på vad det är som har hänt och allting. Sen måste vi analysera det. Sen få åtgärderna komma. Mm. Det ska inte vara så att nu folk ska börja blandas i för tidigt och det blir bara hejsan vejs och ingen är enade om det som händer. Jag såg nu, ministr, det var ju två ministrar som uttalade sig förra veckan. De, de verkar ju inte ens ha gått på fotboll de senaste 40 åren Nej, i alla fall. Men Det är väl ett, jätte, det är ett samhällsproblem, det går inte att komma ifrån, men att folk som aldrig varit på fotbollsmatch eller väldigt sällan ska börja komma och liksom dra, dra bort ståplatser och de här grejerna. Alltså mm. så, sådana nödlösningar det, ja, det är helt ofattbart. Som inte vet hur verkligheten ser, hur verkligheten ser ut. Så hade man, hade man haft samma retorik för kroglivet så hade inte krogarna ens funnits. Liksom. Man mm. hade fått stängas och förbjudas innan de ens öppnade. Men för att, jag menar, hur många misshandlas inte på en lördagkvall istället? Liksom? Du kan ju bara fråga polisen här i Borås om det är jobbigare att vara polis när Älvsborg spelar hemma eller om det är jobbigt att vara polis när det är lördag på en mm. löningshälj liksom. Ja, jag förstår synvinkeln. Och... Men jag vet att alla peta i det just för att det blir ett problem som inte är på arenan. Mm. Och då tror folk liksom att vi kan komma hit med våra åsikter och tycka och, alltså, tycka och tänka om det som vi står för. Ja, men jag förstår, alltså, Alla så här, okunniga om supportkulturen ska komma in och lägga sig i. Alltså, precis som du sa, jag är verkligen inte emot Jonas Gardell. Han är en vettig människa men jag, vill, jag känner inte han som en supporter direkt. Jag tror inte han har så jävla bra koll på det. Nej. Att han ska skriva en krönika i Aftonbladet eller vad det är och, om detta. Liksom. Det är helt opassande. Men det är ju för att felet rotas på ett sånt sätt. Mm. Att det blir ändå så att det är inte på arenan som vi ser själva våldet utförs. Det är utanför och då är det ja, men... samhället och där så lägger sig folk i. Men alla åtgärder som sådana personer har kommit fram till är ju... Nej, ja, det som ja, precis. Ja, ja. precis, men det är för att de ja. tror att det, det, det som startas där förmodligen är att de inte vet hur det funkar. Ja. Det tror jag att personerna håller på på poängen. Nej, för det är ju det. alla letar ju kollektiv bestraffning. Mm. Det gör man ingen annanstans, men ja. det verkar som att det är accepterat inom fotbollen. Mm. Och det är trist. Vi får jobba i en ännu så här Och alltså, alla som jobbar i de stora supporterföreningarna i Sverige vet att det finns problem. Alla jobbar med problemen. Alltså man lägger så mycket tid med dialog med supportpoliser och allting. Ja, och det blir skitjobbigt. Och folk måste börja förstå det också. Sen är det enkelt att tycka och sånt. För det finns sådana som är fotbollsintresserade men som inte har sett den här biten heller. Så mm. är det ju. Och sen som exempel, det pratas om att ta bort ståplatsen. De senaste, ja, innan AIK flyttade in på Fränns Arena så spelade de på Rosunda Det var full alltså det var ju bara sittplatser på den arenan. Mm. Hjälpte det. Uh, vi kan ta Det känns bara helt meningslöst att komma tillbaka till den debatten också. Ja. För vi har antatt den med ståplatsreduceringen. Mm. Alltså det finns inget positivt med den. Vi kommer stå fast med en osäker läktare då. Där det inte finns riktiga räcken och ja, du har stolar du står på som kan gå sönder och du, ja. Det, alltså det hör man ju själv, det rimmar liksom inte. Det är också en sån sak att våran säkerhet på arena tänker man inte så ofta på heller. Om vi tänker syrianska strälektare vi stod på förra året. Mm. Det, den brydde sig ingen om heller på det sättet. Nej. Utan eh, oftast är det benet som slås undan för oss på något sätt. Okej, okay. ja. Vi får helt enkelt se och hoppas att det här börjar ut något som är positivt i alla fall. Och det, ja, det tror jag. Tror jag. Det gör det. För det, det är så många som har, det märker man. Folk tar sig i kragen. Mm. Och, alltså det, det är de här småsakerna som bygger upp det stora klimatet. För for, fotbollen har lockat till sig personer som är dumma, så är det. det. Vi har lockat till oss idioter, och det är på grund av ett klimat som vi har byggt upp tillsammans. Alla, mm. Och det är ju egentligen bara små saker Men det märks att eh, sporten tar sig i kragen. Mm. mm. Men eh, då finns det inte så mycket mer att säga om det här just nu. Utan vi avvaktar och ser vad som händer. Mm. Vår premiär har äntligen gått mot Otvidaberg. Och dessutom så är med tecken. Och ja, Otvidaberg ska vi börja med den matchen. Ja, vi gjorde en kass första halvlek. Och en halvbra andra. Ja. Det, bra, det var ja, en bra, bra andra. En bra andra halvlek gjorde vi. Utropstecken för mig i matchen, Senelli. Ja. ja, verkligen. Pigt in inhopp. Mycket. Jävligt snabb. Jag tog för sig ja. som fas. Ja, gjorde han. Lite väl egoistisk. jävla... Han men... är snabb men både med och utan våld. Mm. Ja, skitkul att säga. Ja, det var kul. Och Första halvvek, jag vet inte... Jag tänkte på en sak där när Holmen var här som gäst så sa han ju det att de skulle åka buss upp samma dag. Mm. Och då var de lite så här lite tveksamma till. Bittar, sitter i benen. Ja, mm. ja, men, ja, men det var en så här ja, det, det kan ju, ja. vara, det kan ju ja. vara så att det sitter i benen. och det är ingen hyfsad resa ändå. Tänk på de som inte är vana med jämfört för oss. Så att det... Ja, de, nu tror jag inte det spelar någon större roll. Det, men Det var nog första och sista gången. Ja. Tror jag. Det nu... sa han nästan innan matchen och mm. nu är det nog bevisat. Men så... samtidigt har inte svårt på att spela mot Ottvidaberg? Jo, det har vi alltid haft. Eller ja. alltid, men då så. Vi har inte vunnit på Kopparvallen de senaste fyra mötena där. Nej. Då Anders där ut i tidningen och sa det innan att han var lite rädd. Ja, det är ju bra. Jinxa. <laughs> men det är så vanligt man alltså det är kul att han, han, han säger vad han tycker så ska man inte lita på vad det står visst, i tidningen nej, heller nej, nej, men han, men han, han säger vad han tycker det är väl trevligt, men ibland blir det alltså att det kanske sänker det hela laget, ja. eller för att de lyssnar lite för mycket på vad han har att säga inte, men, det, men det, blir, det blir lite fel tycker jag men förutom oss, det positiva så gjorde vi en bra andra halvlek och jag personligen tycker att vi borde fått lika i alla fall mm, det tycker jag också, men det är kul att se att vi har en sån joker i Perflick också kom in där från jag... ingenstans. Alltså han kan ju inte haft världens bästa självförtroende när han blev inhoppare där. Nej. Fått den här... Han har ju inte varit så bra på försäsongen. Plockade in Prodell. Ja, så att självförtroende måste ha varit ganska lågt och sen kom mm. in och gjorde det målet. Det var mm. nog rätt skönt. Jag är yeah. förvånad att han finns chansen. Jag, ja. jag, jag, jag, är, jag är inte så jag. förvånad faktiskt, för jag stod och tänkte på det. För jag såg, Prodell kom ju upp. Han kom lite närmare mittfältet än vad, vad jag hade väntat mig i alla fall. Och fick skarva ner bollar och det kändes som att han skarvade till ingen alls. Mm. Så det, det kändes som en ganska... Men det är klunga, jag vill, jag vill friktad. Se friktad, faktiskt. Och men måste ju ändå ta upp Ja. Vad tycker ni? Första matchen. Det andra var ju inte med. Så att det... Han stuckade i foten till andra. Ja. Men första alltså, jag tycker att han är godkänd så så. Ja. Det tycker jag tycker jag han är bäst på plan. Ja, men det mycket. känns som en anfallare som... Kan man, han är jäkligt komplett. Han är stark. Mm. Mm. Och det känns ändå som att han är lite kvick i fötterna. Ja. Det var ju inte som en David Elm som bara kan ta emot bollarna. Nej, Nej man har lite både och där alltså, faktiskt. Han har både lite power forward samtidigt som han ändå kan löpa också, tror jag. Mm. Mm. Ja, när man kommer han igång där så kan jag nog tror bli det kan riktigt bli riktigt mm. Nu det vet vi också så. att vi har lite frågetecken i backlinjen här från första matchen. Ja. Räddades det upp i andra matchen mot tecken? Skötte de så bättre? Alltså Överlag, mm. nu, nu går vi över peck-matchen här lite, lite tidigare, men överlag vi kör ju över häcken totalt. Mm. Och när vi har ett sånt så pass bra anfallsspel som vi har, eller hade mot häcken, då, då, då märks ju inte bristerna i försvarspelet på samma sätt. Mm. Nej, nej, nej. Och um, försvarspelet första halvlek mot Åtverberg, det var ju jag tycker det är uselt. Och mm. jag, jag tyckte ju speciellt, alltså jag, nu, nu pekar man ju ut Mobek på något sätt. Men eh, det kändes jäkligt lojt och så. Och jag, jag var inte nöjd med Mobecks första halvlek där. Och jag tyckte mig se en skillnad när Jön, Jon Jönsson kom in mot tecken. Mm. Det, det är lite... Jag har ju pratat om mittbackspondus. Mm. Att det liksom ska vara lite som Erik Hamreden säger, shining. Och det finns inte riktigt i Mobeck. Shining, shining. Men det här var också bevisat. att Jönsson är väl nummer ett. När han är ja. Men det har jag aldrig. Det är ju det som är problemet. Nej när han är <skratt> helt så. Hel så ska han ja, spela. Ja, men jag ja. jag tror man skulle göra så att han, han börjar bli till åren så ska vi inte säga men fan, Hur låt, gammal är han, nu? han är väl för 83 så han är väl 31. Mm. Nej, men låt, hon, låt honom spela två och tre matcher. Alltså vila vila var tredje matchen någonting. Jag, jag vet inte om det blir någon bättre men ja, fan vila kanske. killen. är gör det ännu väl. Nu har spelar aldrig två kvala Han är 43 år gammal. Ja, det är hockey det är skillnad jo jag vet minst Nej, de, men det jag det så att nu Men att görs blir skadad så på Men jag tror inte han kanske går med på det heller. Ah, ja. Alltså sitta helt på bänken liksom. Men, Nej, alltså, men som är säkerhetsutgärd. Alltså spelar inte jo, för det, det, det tror jag inte så, han är sen så. Sen så vet vi och... inte heller. På, alltså. Anton Lanz kommer kanske tillbaka en dag här också. Och det såg vi förra hösten att Klabbe och de, de gillar ju Anton Lanz också. Mm. Han fick ju chans där mot Leerste till exempel från start. När Bobek och flera var tillgängliga. Fast det, mm. de växlade mittbackspol ganska ja. kraftigt de sista, sista teammatcherna när Ingeson, om det var matcher eller någonting i alla fall. Mm. Du, du gick runt ganska bra på mittbacker eller det var mycket att hålla med tillsammans med land så mycket Mobek och Jon så att det, inte Men det, det är ju man. lite konstigt att hålla med känns som den enda givna. Trots att det är Ja, och sen också. Eh, han ja, kommer så... ju undan lite, om man tänker åt i Första målet där, eller andra målet, det är ju Holméns. För han går upp och stöter och missar med sin, sin tackling där. Mm. Och, Första målet där har jag svårt att säga. Eller sin syndabock egentligen. Så det... nej, nej, men det andra lösning. menar ja. Men, mm. men hon kommer ju undan kritiken på något sätt också. Men ja, jag tycker också han är given. Men det är ju lite så att han han kommer undan. Men du, du tänker mer så han är given i brist på konkurrens. Typ. Uh -huh. Ja. kanske. Men jag, jag håller inte med dig riktigt att det är att han är den enda givna. För är Jon Hel så är han given. Det är han. Det är så synd att han är så skadebenägen. Man ja, har alltid ja. varit det så att... Men någon gång Ska han vara hel? Nej, <laughs> ah, jag tror på det. Spara honom var tredje i mars. Men eh, <laughs> känner vi oss klara med Åtvidaberg och gå in på hemmapremiaren häcken. Vi kan blanda in lite Åtvidaberg. Ja. Ja. Nu spelar, ändå Kla Klarsen, spelar äntligen vänsterback igen mot Åtvidaberg, tänkte jag säga först. Ja. Eller äntligen, vet jag inte. men Martin spela Hult vänsterback igen. Ja, ja. Och jag som har varit så kritisk ja, Det har ju varit allihopa. Jag, jag var imponerad. Jag tycker Hult ja. var bäst på plan. Mm. Hult och Larsson, men det är ju det som vi jag sa där innan, när vi äger bollen så mycket och en hel match alltså ja. vi dominerar ju, då märks ju inte försvars egenskaperna på, på, på alltså Nej, så det mycket blir... Nej, vi är bra med boll alltså, i Sätt in Barcelona mot oss i en sån match då ser du direkt vad som händer ja, ja, ja. Mm. Och, Men det var ju som Sebastian sa också, att när vi Anders kan spela mittback när vi har mycket boll liksom. mm. hur det funkar och det var, det var lite så det var lite så mot häcken också. Vi hade mycket boll och dominerade matchen gjorde vi. Men sen så märktes det ju på Klarström alltså Klarström är ju den spelaren som alltid gör sitt jobb. Han brukar aldrig mm. vara dålig, han brukar aldrig vara jättebra heller. Ja. Men mot Fotoviraberg så såg det inte jättebra ut heller. Det märktes han inte hade spelat på länge. Ja. Var det därför därifrån inte spelade mot häcken eller kan det finnas andra, andra anledningar? Ja. Och det, det allra märkligaste tycker jag det är att man byter in Andreas Klarström när det är en minut kvar. Varför plockar du inte in Senelle eller någon annan jag alltså, märker yngre jag kille? Alltså. Där byter in honom mot, mot Holmen var det du missade i matchen. Ja, det, det, det missade jag spe, också. Det spe, det, Jag missade hela det bytet. Ja. Ja, jag vet att är kom in. Jag tycker in. Jag, jag, jag kan ju göra ett i sista minuten bara för att dra ut på tio för en del. Eller i en ja, ung ja. ja, Möjligheten för att springa ut inför dag. Nu var det bara 9000 i alla fall. Ja. Menar, det, det, Nej, det, ger, var, det var ett ger fan, Det ger ju för fan inte Andreas Klarström någonting kommer Nej. in i en minut För han har ju gjort sina 200 allsvenska matcher Tidigare så att det ja, det, det var ett konstigt äh, Ja. Men samtidigt det är, ju, ja. Att, det är ju inget att haka upp sig på heller Nej, Nej, Det är en, en minut, minut. Ja, <laughs> ja, precis. Ja, Jag tycker att det så jävla onödigt <laughs> ja. Släpp in Anton Andreas Som i så fall istället <laughs> ja. Men tänk dig att Klarström bara shit jag är så peppad det här med ja, Han är 37 30. år ja, han, vill han är lite tight eller det kanske ja. blir det, men vad fan. Ja. Nej, jag är lite irriterad med det här. Nu hänger vi inte upp det stor på det Nej, Publiksiffran? 9000. 9.137. Tumma upp eller tumma ner? Tumma, tumma ner. Det ska App, vara 10. Som jag kan nog säga är högre än förväntat. Faktiskt. På grund av basketen? Nej, på, på grund av att jag hade så låga förväntningar. Uh -huh. det, alltså egentligen, jag var skitsklad efter matchen i fredags. Och, och det egentligen var för att jag hade så låga förväntningar på det som skulle hända. Jag, jag gick från jobbet ner till brännan. Brännan var... Knökat ja. Det var folk ute på samma plats alltså jag var så förvånad och glad Så var det helt sjukt När jag kommer till Borås Arena Så får man trycka sig in på ståplats Ja men det, det, är, det är sant ja, men det var Ståplats är på... tum upp Ja och, och man får trycka sig in Man får hitta sin plats Grym stämning, andra halvlek Riktigt jäkla bra ja. vi, vi vinner och kör över häcken Hur jäkla bra som helst jag... Ja, ja, men... Och, och, och, och, men att jag var så glad som jag var, Det berodde nog mest på att jag var Förvånad eftersom jag hade låga förväntningar Men är det här godkänt då? Är du menar 9000? Ja, jag tycker inte ja, Till premiär. det läget som det är, tycker jag nästan det Ja, jag tycker inte det Även ihop med, vi pratade om Bristfällig marknadsföring och allt där från Älvsborgs sida Ja, jo mm. Och det kanske visar sig nu Kanske, Eller? Ja. ja Men ändå om man är det det. Ja, det är frågan Nej, men jag vet inte. Det, det var väl ändå okej, okay, men ändå inte bra. Nej. Man vill ha 10 000 i alla fall, minst på den här premiär. Mm. Det är snittet alla jobbar för också, tror jag. Ja, det, det är ju en sån här drömgräns på ja. ett sätt också. det är det. Ja. Men i långa loppet så är 9 000 som ett häcken okej. Okay. Alltså, mm. Jo, absolut, men, men jag, om inte som hemma har varit premiär. Hemma nej, ja. men har du nu 9 000 där så får du ändå de här stor matcherna mot några större lag? Nu skönt inte ha dem i premiär för då har du ju ja. gått miste min 15-16 tusen personers match som ni inte hade blivit nu då med tanke på att de... Ja. Mm, ja, ni fattar vad jag menar. Ja. matchen i stort sett... Orgasm. Orgasm. Mm. Johan Larsson var väl höjdpunkten. Ja, ah, jävlar. Det är målet ah, jag såg nästan hängla med in på där. Så, <laughs> så, så, så glada var vi. Ja, ah, jag och Tommy hånglade nog lite tror jag. Vilken grej. Eller han bet mig kanske. Jag vet inte. <laughs> alltså vilken jävla träff. Det är helt makalöst också. Ah, ja. Ja. Det är, det är lite synfört på tv-bilderna efter så ser man inte hur jädra hårt det är alltså. För det kändes, alltså det är mycket hårdare än vad det ser ut tycker jag i alla fall. När jag sett målet jävligt, i efterhand. Det är ju jävligt mm. snitt på tv också. Ja, men det, det ser inte lika snabbt ut på något sätt. <laughs> som när man står, det är, det blir när man står bra. där liksom sju meter ifrån typ. Ja, jag vet att Nanskog fick gåshud utav det och det blev nice. Mm, en måltid av ragn så sätt ja. No. Ja, men det, det var ett sjukt mål helt enkelt. att Han gör det med vänsterfoten också, det är visar klass. Men han har ju visat på att han har en fin kanon tidigare också. Ja, det tycker jag. Ja, han har ju fått ta en del, eller några frisparkar också. Så. Men sen också, om vi. Vi klart vi ska prata om Johan Larssons mål, för det var jäkligt snyggt. Men första målet, det kommer efter en hörna. Det är lite förvånande ändå. Det är kul. Mm. Det, vi klagar ofta på hörnorna, vi är inte mm. ensamma om det. Och... De trycker verkligen in i bollen. Mm. Det är en jäkla glädje det var efter ja, det målet. Var det verkligen. Anders Svensson har nog aldrig varit så glad, den denna var nästan Nej men faktiskt det var. Det var... <laughs> men men det, det är lite för löjligt så har stått där och väntat den har spelat så pass så ja. mycket gjort gjort. Det mål häller det? Ja, ja. ja, det, det var väl på nick eller jag fel? Ja. ja Jöns nickar nick in och så, så nickar han från mållinjen Det är ju klart som Svensson är glatt att det inte var en nick. Och herregud, han har väl gjort ett nickmål förut? Ja, han har väl gjort ett. ja. det är inte många. Ah, nej precis. <laughs> Nej men sen, det är många också som inför säsongen när de har pratat med Helsingborg att vi kommer kanske gå tillbaka till det spelet vi hade innan mm. Lennartsson att vi spelar egentligen handbollsspel runt straffområdet och får hål på motståndarna och det här bekräftar ju lite det att vi det tog liksom 60 minuter innan vi fick in bollen och det kan ju mm. bli en svaghet nu, nu tror jag det att varje hemmamatch vi, vi ska gå för seger men problemet blir ju de här bortamatcherna när mm. eh, typ Jävle trycker in 11 spelare på mållinjen mm. Ja, men gör jävlar i år nu men ny trönder, tror du? Ja, nej, det vet jag. Det var ett exempel. Djurgården menar du? Ja. <laughs> Jävla offensiva år. Det är nej. Ja, men det kan ju bli ett problem för vår del. Ja, ja men och... det, det var verkligen så också. Vi hade väldigt många målchanser innan som bara, man stod och bara kom igen, nu måste den sitta liksom. Ja. Men så gjorde det inte det, och så. det. Det var därför det blev riktigt extas på första målen där också. Ja, och förhoppningsvis kan väl en Prodell vara en nyckel till detta. Ja. Att låsa upp det. Men ja, det är även farhåga förhå jag såg med den matchen. Mm. Men det känns bra nu inför kommande. Så, ja. så glad man var när man vaknade dagen efter. Ja. Vi, hade, vi får ju säga det, vi hade ju efterfest på lilla bränneriet efter. Med Trubbadour och det var gulliganer i alla åldrar. Jag äh. var skitkul men jag tänkte nu, nu får jag få krampa det styr. Men jag tänkte jag var inte så glad när jag Hur? vaknade halv åtta morgon I, Var du inte glad heller? Nej, jag var bakfull och jävligt och skulle ju få Jag var också faktiskt ganska bakis. Men, men det var <laughs> Ska någon hjälpa honom kanske? Eller jag vill inte ta hans hot. <laughs> Detta görs live, det är inte påhittat någonstans. Jo, fast sitter det här och har skitont. Jag tror du nu. <här> Vad gjorde du? Jag flyttade på benen så. Åh <här> oh, herrligt. Ja. Oh, det här visar hur shit. otränade vi i, i gullegarna är. Jag var ute och sprang för första gången på två år häromdagen. här <Det var> om dagen. <häromdan. häromdagen> <här> ja, det, det var två dagar sedan. Krampen kommer två dagar efter. Nej inte två. Ja ni har ju hållit på nu i två dagar kan jag säga. Gå, jag har släppt, det Ska vi gå tillbaka till efterfesten på brännan? Ja, oh, Ja, oh, jag har beatboxa. Fan vad kul det var. Det hamnade lite så här i sjömundan nu, mm. och Joffas kramp, men jäkla vad roligt vi hade. Ja, det var Aha. bra. Det var bra. Trevligt tubadur och... Var det tackos? Ja, ja, innan var det det. Innan. Det, det var så mycket så jag, jag... Han faktiskt inte fått tag i någon tackos innan jag gick till matchen. Ah, nej, så, så mycket folk. Oj. Och folk satt och tuggade på de här tacoglassarna också. <laughs> Precis. Nej, men... Eh, fredagspremiär eller fredagsmatch det vill man gärna ha igen jäkla var roligt det blev ja alltså andra kan kan ner på men jag ja, det var, men det för det mig är, var det perfekt det är alltså det märktes ju verkligen också på arenan som vi sa innan alltså just ståplatspubliken gillar fredagsmatcher medan sittplatspubliken kanske inte gör det då stannar de hellre hemma och kollar på tv och ser dem på tv Schysst inte lite så. Det kanske... ja, jag vet inte. Det kanske det är bara är en mm. match som varit på fredag nu va? Ja. Ja, så kanske det drar för höga slutsatser. Nu det ligger nåt att säger faktiskt, men äh, jag tyckte det var kanonbra. Mm. Ja, jag direkt med. från jag jobbet i brännande och bash liksom. Ja. Och så ja. sen efter matchen och... det kändes skitkul. Som... Men var det inte grymt väder förresten också? Sjukstart. Ja. Sjukstart och ja. en härlig grymt liksom. väder, det var bra väder. Men bra vårväder. Ja. Det regnade såhär. inte i alla fall. Nej. Så det är väl bra för det så var det också en sån här fördel. Men det märks ju inte jättemycket under matchen sen i alla fall, men tanke på att det fortfarande är så pass tidigt på året, men det Mm. Det, det, det är ingen nackdel, absolut, inte. Nej, ja, jag står i t-shirt hela matchen Gött. sen tycker jag vi ska gå över på matchens ståpels som utspelas efter matchen Ja. Oh. när klabb rullas fram i rullstol jag oh, jag det, det, det är ju fräckt att han kommer fram till oss det tycker jag jag, är, jag vet inte vad jag ska säga om det egentligen Nej, jag vet inte heller, men det är som du säger ståpels. och sen också det, här, det symboliska att det är Janemian som kör oh. klabbe fram i rullstolen och det här har ju koblas ut i hela världen, Gazzetta Gazzetto della Sporto, den här världens största fotbollstidning, den som Marcus Birro nämner i varannan mening han pratar. Ja. Ja, den gjorde ju en artikel om Klabbe igår. Asså? Mm. Där de skrev om våra hyllningar också, det tycker jag är skitroligt. Nämnde våran klacks, hyllningar till Klabbbe, så skrev de om allt han har gått igenom. Mm. kan du inte det jag? Nej, men Google Translate. Mm. ja. Och jag såg idag, det är ju jättemånga länder som har åkat på sig. Det har blivit en världsnyhet det här om klubbescancer och allt han går igenom med armen och, och så vidare. Mm. Och det är när han kom fram där, det, det, det berörde många, det tror jag. Det började ju redan tidigare också när vi fick stå, äh, stora delar av ståplats att ställa sig upp. Ja, sittplats, ja. Ja, så sittplats såklart. Så det, ja, det var stort. Ja. det var det verkligen. Men vad tänkte du mer symboliskt att Mia körde fram honom? Att, eh, är det mer för den här skull, eller för? skull? Ja, de, de visar sig starka tillsammans. Ja, du menar så? Mm. Mm. Ja. Det, det var också Jag pratade med vår SLO Erik Jolin. Han har noterat en eh, intressant sak. Det har ju varit tyst minut i två raka matcher nu. Och eh, mm. båda gångerna har varit tyst minut så har alla våra spelare och ledare tagit varandra de axlarna. Det har mm. ingen av de andra motståndarna gjort. Så Erik sa det. I år har vi ett lag. Ja. Mm. ja, det känns Men det, det, det känns nästan som att man har känt innan också eller så som det verkar i alla fall eller de här intervjuerna så att det verkar vara en väldigt harmonisk och tight grupp. Mm. Mm. Nu, nu letar man väl lite halmstrån så också på sådana män mm. ändå. Det, det, det, det, på det visar sätt. på ett annat sätt ja. eh, att det är på, på rätt väg liksom. Och det här med klabbe eh, det är nog en viktig del i det. Rensningen också att, ja. att det inte är 30 spelare som är där 25 är diver typ där mm. alla vill spela så här ja ni fattar grejen. Och så sig det vid bänken. Ja, eller läktaren. Mm. Så ja, nej men det känns bra inför framtiden nu. Mm, gör ja, det är absolut. Nu nästa vi... match. Men kan vi inte fortsätta lite? Men jag nej. med att inte med tränarsroken för jag blir mer och mer inne på att inte att det är det är ganska delat ansvar på det här tre i alla fall. Jag menar om vi har något med två. Eller... Vättigen syns ju nästan ingenting. Det till. syns ingenting men han är nog garanterat ganska inblandad i alla fall tror du inte? Det? Men Holmén sa väl ganska tydligt att det var Klabbe som tog utlaget laget va? Ja, jo, jo men det är en, det är en annan sak och huvudansvaret men jag tror, jag tror Mian är, de här de, är ganska delaktig i alla fall eller säger det för att han är tvungen av de här presskonferenserna Mian, som jag jag får för att det inte bara är på pappret helt enkelt utan det finns nog fan det är nog rätt gott samarbete mellan de tre. ja. Mm. Jo men så är det ju men med att någon, någon måste ju ha ansvaret det går inte att komma ifrån i alla fall så Nej. Så. Jag, jag lyssnar också, det var Robert Lault han gör ju alltid Klanka ner på våran tränartrojka. Han säger ju att tränatrio, eller träna -trio. Nej, inte en tränatrio i utan det är ju fem stycken. Det är ju Stefan Andreasson Anders Svensson, Janemian Mian Klabbe och Peter Wettergren. Han menar att det är så många tränare. och mm. på sig Johan så alltså, får gå in och lugna ner lite, <laughs> lite förhetssträngningar. Kom in med där. plånboken. Ja. <laughs> Ute i landet verkar det vara svårt för dem att förstå vem som tränar. Ja, men det skiter vi fullständigt i. Ja. Känner jag. Så länge vi vinner då det gjorde vi sist. Ja. Nu då i alla fall. Kommande match. Helsingborg nästa torsdag. Mm. Nej, Nej, det är måndag, det är ju inte Kalmar. Du får bort. Kalmar borta på måndag. Där gjorde jag bort mig. Oj, du gjorde det gjorde du. Resansvarig. <laughs> Går du bara på hemmamatcher? <laughs> Nej, jag ska ju faktiskt åka med till Kalmar. Ja. Aldrig sett. Eller vi har inte vunnit där sedan de byggde kycklingaren. Nej. Och det har bara blivit tråkigare och tråkigare också. Ja, det luktar kobajs man är där också. Oh, Fredrikskans, vad är det du? Vi har i alla fall en buss från Gullgarna. Och äh, matchen Fas, det var svårt det känns Jag, jag tror ju nästan alltså, David Elm kommer att sänka oss eller? Han ja, kommer att göra ett mål i alla fall. För, Han har väl gjort mål två Vi har spelat tre matcher hittills va Nej två Två matcher har vi spelat två. Bara två? Ja, två. Ja. Jag tror han gjort mål i Men det kan han inte ha gjort för han gjorde ingen mål för alls på förra året v Vad säger du David Elm för mot Kalmar På nya arenan ja, Du menar att han skulle göra mål för Kalmar nu. Du, det är fan, du det är visst tre, det, Vi har spelat tre matcher på nya arenan i Kalmar Det är jag stensäker på Jag har varit där två gånger missa förra året ja, ja. Jag fattar inte man. vad du, pratar om, <laughs> du pratade om faktiskt Jag tror du pratade om hur många matcher vi hade spelat i allsvenskan i åren så ja, vi, Det vi, pratade, vet jag Vi pratade två. Elm ah. eller vad pratade Ja, här? David Elm Jo, ah. men grejen är, ah. de två gångerna jag har varit nere i Kalmar på den nya arenan mm. Så har David Elm gjort mål i bägge matcherna jag lite, just han, kom han kom i 2011 år. Och det var ah. då de hånar så du har rätt ah. ja ah. Mm. Du men Men har var ju klart vi pratar om olika vår... saker gör alltså. ju. Ja, ja. att... <laughs> <laughs> nej, nej, men jag var mer inne på för att han har gjort mål i två år marsen när han har deltagit där i alla fall så mm. kommer han garanterat göra mål mot oss också. Eller garanterat, ja. kanske jag förstör ja. alltihop Nej liksom. ja, men det är bra att jinxa upp det för ja. <laughs> jag, jag tänkte på en sak nu när vi går vi för vidare här. Vem var tippningen för den matchen? 1-0. Bli det då? Ja, jag måste eller, säga det, för jag, jag satte ju att Älvsborg slår vinna med två mål eller fler på svenska spel. Så jag vann 800 spänn. Jag bara, bara, måste bara säga det. Åh, oh. oh, grattis. Jag satte jag? Ja, jag vet inte, jag kommer inte ihåg. Ja, men ingen ja, jag hade satt, Jag satte satt redan i alla fall, det var skitsamma. Så, vad tror du då, Kalmar? Minst. 2-1 i Två. Kalmar, de börjar ju bra där mot BP, men då fick ju BP en utvisad spelare. Han, Unil Larsson och så, sen så kryssar de ju där mot Ottividaberg men Mons Söderqvist som hoppar har på, i, på topp där. Två ju, mål i två matcher? Ja, han har ju gjort fyra mål. Han leder ju skytteligan. Känns det De verkar ha fått en bra start med Hasse Eklund. Så Kalmar är ett svårt lag. Han känns som en sån målkju också. Den här eh, sa precis Mons. Ja, han har ju inte gjort några snygga mål i Nej, men det har varit när som typ bollen trillat ner framför honom. Ja. Så och, och det känns som att de, de kan ha någonting på gång. Ja, men Kalmar det avslutade snart för också. Det var mm. det en fyra? Det har vi diskuterat innan. Men jag tror att det kom fyra. Ah, jo, men det pratar vi om. Och sen också, de har fått in som nyförvärd till exempel Markus Nilsson. Ett utlandsproffs från uh, Holland. Utrecht. Ja. Så. Tidigare Helsingborgare. Ja. Men till att... vi... Ska, vi... <laughs> Ska vi dra en tippning? Nej, men vi kan väl gå igenom Kalmar lite Eller behöver vi gå igenom Kalmar? Ja. Nej, jag var... kan jag bara säga att det blir tråkigt att vara supporter där. Ja, alltså sen de bytte, tog bort Fredrikskans och bytte till den här så, Alltså det ligger utanför stan, det är dålig läktare. Det, det har varit mer poliser där än vi har varit där. När vi har kommit dit så har det stått typ 25 poliser utanför borta och vi kommer dit med... 30 man, typ. Alltså det, det känns alltså, det är så ironiskt. Att... De, de, de, har ju, de har ju ett eget visiteringssystem där också. Ja. De ställer upp så man, har, man visiterar sig i vänder och, ja, det är så krångligt. Och du, det står vakter på och kollar på dig när du pinkar för du, de ska vara helt säkra på att ingen sätter upp något klistermärke och alltså du vet. Nej. Men, men, vi får göra resan rolig ändå. Det blir vad det, man gör det till. Ja. ni ska nu bägge två? Ja. Amen. Jag jobbar, vet du, sådär. Ja, nej men jag eh, hoppas på det bästa. Jag, jag hoppas ju verkligen på vinst. Vad, du, vad, vad du, Ska vi köra en tippning då? <laughs> ja, för 1 2. Jag har redan <laughs> sagt förbörjar. det. Gör han gör han jag säger 1-1. Du Kan vi se om också om ni vill? Då blir vi den för Kalmar och eh... Ja, det tar det slut. 2-1. <laughs> alltså du tippar mot Älvsborg igen. Det gjorde du inte förra matchen. Då har du gjort varenda? Va? Nej. Jo. nej. Jo. Det är andra matchen. Men jag tror att det blir han Elm och han Söderqvist. Ja men då tippar jag 3-2 då. Jag tror att Söderqvist är båda målen i ja, det tippar 2-3. Jag ja, 2-3. Jag 3-2 till Helsingborg. Ja. Mm. Mm. Och jag tror att det är Johan Larsson som gör det. Och Prodel gör 2. Jag tror Prodel gör 1 och eh uh, eller Fricke Arber Arbe, uh, Ja. Han avgör. Han kommer in och avgör. Det är Anton Andrija som kommer jag jag in där och döda ja. teamen boll. Så inte det? Gör en rinnningen borta. Alla till Kalmar helt enkelt. Alla till Kalmar sa jag. Men alla ska absolut till Falkenberg. Ja. ja, Så är det. Hur många bussar är det nu? För många. jag blir det i huvudet? Just alltså, nu så är nej, det. Elva 11 bussar. 11 bussar. Mm -hmm. Det var jag som breakade på Twitter. Fan vad nice. ja, men det är... Vilket jäkla tempo vi har. Ja. Shit. <laughs> Joffan sitter här och är förvånad. Jag läste nio idag. Alltså, är det Joffer eller Jofa? Jofa. Jo, själv. Ja, nej, men vi har ju ett helt sjukt tempo mm. på anmälningarna. Det, det är ju lite som Norrköping, man når en viss gräns där det bara smäller till. Och vi har ju nu har också Häng ha? ja, vi, vi har någonting rätt som verkligen, kan jag säga. Varje gång man går in och uppdaterar Anmälningsformulärer så är det nya namn hela tiden. Det ökar och ja, våra tusen platser de är snart slut skulle jag tippa. Sen sittplats börjar vi så här i tisdags det finns ju inte så alltså Falkenbergs IP är en jäkligt liten arena. Finns det sitt plats Ja, det finns det. Det är 6000 platser totalt, 900 är sittplats. Oj. vi börjar håsa sittplatsbiljetterna i tisdag så målet med resan är ju ändå att fylla Falkenbergs IP. Alla sittplatsbiljetter var slut på två dagar. Och så ja. Och alltså, de har ju match mot Kalmar här nästa torsdag. Mm. Och det är ju, alltså, de har över hälften av biljetterna på sittplats kvar där så att vad man kan hoppas och tro att det är elspårar rosare ja. överallt och mm. så det känns jäkligt lovande. Jag pratat med vår SLO Erik Julin. Han, han, han vi lever ju lite på molnen Inför den här resan nu. Seglar. Ja seglar. Svävare. <laughs> och ja. Han -sä är säg jag inte 2 2 2 på plats? <laughs> ja. Det kan bli skitkul 3 000. 3000, tror ja, det? Ja. Eller det kommer bli skitkult. Kom, ja, det kommer det bli. Alltså, det kommer bli skitfett mm. Ja, är det är det, det, det, det som är lite synd är att det tar fokus från så mycket annat nu. Det är svårt att tänka på Kalmar ja, men, och Helsingborg, men ja. Men ja, vi har alltid varit sådana på något sätt. Att vi har kört våra så här små matcher och fyllt en eller två bussar. Det var typ, alltså, Norrköping var ju största resan nja, kanske inte Hur? Vi, var, vi var många... Hur tidigt går bussarna från härifrån innan match? Halv elva. Och matchen Halva. börjar tre. tre. Och så har vi bokat... Eh, det är faktiskt Sveriges äldsta nattklubb i Falkenberg. Eh, restaurang Bratz. Tre våningar har det. Så, som vi kommer fylla med älsborgare. De kommer ta emot över tusen älsborgare. Och göra också. De kommer göra om egentligen så att det blir en älsborgsfeeling på Bratz. Så det blir en rolig uppladdning också. Är det här nu då så vi kör podden live- Ja, vi kan ju köra podden någon annars. Mm. Det, det är ju inte du ska inte med. Tydligen ska ju det. Så ja. Men Både det finns ju. Jag till exempel. Ja, men det är klart ni ska med. Det här är ju en sån sak som alla älskar ska med på. Vi ska styra en egen buss. Bara podden. <laughs> podden <laughs> Fantastiskt. <yes. laughs> men om vi går in på det. Här. Du är med i Kina, GSS. Mm. Har ju fyllt en egen buss. Det är jättekul. Ja, mm. Det är skitkul. Vi har en buss från Göteborg. Som är bokad. Den, den är inte full än, men de håller på att fylla den. Det är ju roligt att ha en från Fiendeland. Mm. Mm. Vi har en buss från Skaraborg. Som vanligt, va? Ja, vi brukar ju ha ganska bra med folk där, men det är ändå... Mm. Det kommer folk överallt. Det roliga, det här Norrland. Är alltså... <laughs> Just det. <laughs> Storstadsklubbarna typ skäms ju över sina så här landsortsbussar, som man, de säger. Men vi är ju ganska stolta över dem på ett sätt. Ja, det men det är ju då man visar styrka ja, Alltså vi, vi, det vi är utanför så. Borås Då ja. visar man ju styrka Ja men precis Och sen, sen är det ju inte Det är ju inte hur långt Det är ju som, det är liksom inte från Norrland vi snackar Nej. här Så att det, det är ändå ja, Grandkommuner eller vad man säger mm. Då är det, inte bara, det är inte bara Borås som man håller på i Älvsborg Utan det finns också ute i landet ja. Och det är skitkul ja, ja, <laughs> ja, Ingen vi, från Stockholm men Det, är det kommer det. nog några bilar ja. Vi har ju bokat <laughs> flyg igår <laughs> Äh, Jag känner, abonner, abonnera henne. Vi ting. kände inte överdriva resan här. Men Jag är ja. 160 platser. De släpps på fredag. Sen kommer en båt från kommer Danmark. De kommer också kosta 200 kronor och resa matchbiljett. Tur och retur. Ja, <laughs> ah, nej. De fem älsbarna vi har i Stockholm får åka bil. Ja, fem. Det är ju faktiskt många älsbar i Stockholm. Jag har att de har ett bryr. ställe de brukar se på matcherna i Stockholm. Ui ja. Sportsborg Ja, det Alltid. Jo men, det, jo, men det, det har du faktiskt rätt i Glenn. Det brukar alltid komma ett gäng när vi spelar upp. Och han, vad heter han? Moderaten. Jan Eriksson? Ja, Ubhult. Eller vad heter de re, re, regeringen? Ehm, uh, ja, Jörklund? <laughs> säger någonting. Ska Bra bild. Nej, de kallas till någonting. Vi ja, har riksdagskulle går den. Här. Ja. Ja, <laughs> jag kunde jag kommer inte fram till det här. Ska vi inte ja. på? det. Vi är lite bittra över de använder ordnamn utom att vara medlemmar. Kul. <laughs> vi skickar en faktura. Men Falkenberg, det är hype. Ja. Det, vi har nått en ordentlig hype. Mm. Det har vi gjort. Alltså, det är ju bara att se det att om. De, i, I onsdag så, här så var ju faktiskt borta full. Så jag var tvungen att ringa Falkenberg så lösa låsa upp några biljetter extra här nu. Eller några extra. Det blev ganska många extra. Men, <laughs> men det, det var ju. Den var fullsatt i ungefär en timme och jag fick nog upp mot tio mejl. Och folk som undrar vad som hände om de fick åka med och som, ja, allt sånt. <laughs> så så att, det var nått <laughs> Hallå, en liten då? <laughs> Så det känns bra. Ja, ja. Det, är, det är gött. Alltså. Och det är bra att den inte är så stor arenan. Ja, ja men det är så... ju den här ta, ta över -känslan. Ja, men alltså 5 är perfekt. För jag kommer ihåg att vi hade ju över hela 2009 så hade vi till Örebro och 2010 till Kalmar. Mm. 2008 också Kalmar Alltså när man tar över staden så mycket folk och känns det ju verkligen som mm. vi, tar vi tar över ja. vi Hur kommer det funka över. då Om man sätter sig i en bil Ganska nära in på matchen mm. Eller samma dag Och vill ha biljett Då skulle man ha fixat det I förväg typ två Idag. Ja. Ja, ja, men det tufft. Ja, folk måste fixa det just nu Falkenbergs IP är liten mm. Och sittplats finns ju inte en chans Nej och ståplats, det måste man fixa med en gång nu mm, ja. Mm. ja, det är bara att man ha koll ja, och... Så man inte står där sen bara och blir nekat i porten Nej, mm. precis det, och det är också det, Vi har ju den mentaliteten Borås Arena är kanske lite för stor för oss Så det finns alltid biljetter och folk ute i sista stund mm. eh, Så folk måste ändå skärpa till sig lite mm. Men det är samma då med, det här med att det är Falkenberg Fint väder, oj, shit, vi ska på match Du vet, bara bestämma Påsk sista. också ja. och det, är, fan, det måste vara mycket folk i Varberg Och fira påsk och sånt med mm. Men nu, nu får folk planera lite. Nu kan vi inte, kan vi inte ta alla de där... Nej. Dags, står man där utanför så får man skylla sig själv helt enkelt. Ja. ja inte mer med det. Så är det faktiskt. Ser man någonting utifrån? Ut. Ser man någonting utifrån? Det vet jag inte. Det, jag säkert. <laughs> Stå <laughs> ja, det är säkert. Får du står det? Stå utanför? Nej, det Ja. Så vi blir alltså 3 och 6 nu. <laughs> <laughs> Nej, men alltså, Alla ska alltid få folk att ju på busstaken. Gött. Men ska vi säga någonting om Tifot som också har programmerat den? Ja, vilda lite. Ja, det beror på om det var bra eller inte. Men det blir bra. Det blir väl ändå. Vi kom på i sista tunnan att vi kör två steg. Uh, och uh, det var väl en rolig tanke Första delen Var en o Med budskapet tillsammans mm. Den blev uh, riktigt snygg faktiskt Det Får vi credda alla som var med där Och gjorde och, uh, Men andra steget blev väl inte riktigt lika bra Flaggan, o, -flag o -flaggan Vi hade där var ju Älvsborgs 110 års emblem Den blev riktigt bra Den hoppas ni sparar. Ja, det har vi gjort uh, och den kommer användas sen i år. Men eh, det blev lite dumt där. För tysta minuten kom väldigt snabbt när spelaren kommit ut. Så det var inga flaggor uppe och så. Så det, ja, det blev lite dumt andra steget. Men eh, ja. <laughs> totalt sett ett godkänt Premier Tifo. Mm. Alltså, det gjordes ju bara på några dagar. Ja. Alltså, det är det som är... Så dumt. Folk vet inte hur mycket tid det läggs på ett tifo. Hur många man dem på det här? Kan vi vatten en 20 pers kanske? Mm. Totalt sett. Och ni jobbar egentligen bara nätter? Ja. Det, det är dumt. Det. Nej Men det finns inte... Sjöhetsallen Först... var de i början. Ja, för... inte vara någon. Första tiden. dagen kunde det vara i Sjöhetsallen. Men sen så hade de kommit... För de hade redan börjat med renoveringen då. Plockat bort eh, gräsmattan. Men eh, sen andra dagen... Vi hade bokat den andra dagen också. Men då hade de redan kommit så långt så då fick vi inte få kvar där. Uh -huh. Så då drog vi ut till och fortsatte där. Är inte det jobbigt att färda skiten till arenan sånt? Ja uh -huh. Kan, kan med problem, det. men det gick rätt bra. Ja okej. Eller rätt bra, dik, bra? Mm. Ja, det gick bra. Det är ju skoj. Folk ger ju pengar till Tifon. Det är det ju alltid. Mm. Men det är svårt att se att folk vet hur mycket tid det läggs på Tifon. Jag tänker bara på 20-års som vi hade 2011 mot Kalmar. Uh -huh. Var det tre veckor där du jobbades med det? Ja, jag vet inte. det var. Jag har hört kostn kostnad på det på 70 000. Ja, jag tror det, jag tror det var vi jobbade sammanlagt. Om man räknade ut alla timmar per, alltså, du gjorde fem timmar, du gjorde fem timmar. Om man där, sammanlagde, sammanlagde alla timmarna så var det typ 2000 timmar. Eller sånt där. Mm. Alltså, det var helt bizarra siffror. Och, men det blev ju också bästa tid vi någon som gjort. Och förmodligen så kommer vi nog inte överträffa det. Men, <laughs> tror jag inte. Ja, men, ja, det tror jag att ni det ska man inte nej, nu säger men, jag ni så men det tror jag det kommer funka ja men det är ju kul ja, det och det är ju så mäktigt att se att vi kan leverera det ja verkligen sätt. verkligen att du har en sån det där kultur så att säga och haft det ganska ja. länge får jag ändå säga men nu fan det var ju liksom det jag kom med mm. alltså kolla tiforna från 2004, 2004. Det, är, det är bra klass ja de är dåliga ysemma ja, djurgården hemma där. Det är... Nej, vi, Nej det men det har vi ju. verkligen en riktigt bra tifo mm. Och det är något vi, vi ska vara stolta över och bevara. Men det har vi också byggt upp, alltså den gemene boråsarna som bara går på matcher. De, de, när det är tifo så vet de också lite vad de ska göra. Eller det, mm. det märks att det finns en kunskap också. Ja, jo. Att det har byggts upp och det är samma man märker folk i, skänker i hinkarna. Vad var det? Kuppmatchen där mot äh, Häcken, var det 2000 pers på läktaren? Ja, det var riktigt sjukt. Och jag, jag tror vi var det, fick in 8-9 tusen Nej. Nej, det var det så mycket? 7000 va? Ja, det 000, men det... Tror jag men, ja. men det var riktigt bra faktiskt. Ja, men ja. det är bara skitkul. Ja, och senast så samlade vi in i halvtid bara efter Tifot och då fick vi in också runt 7000 tror jag det var någonting. Så att det är... Ja, det är, det är mycket droligt. öl. <laughs> Tur det läggs för bra saker då. Öl. Ja. <laughs> Nej, men så vi inte... har lite att se fram emot i alla fall som älvsbörer och guliganer. Mm. Matcher och... Ja, från, och med, från och med måndag Jäkla rolig period vi går in i mm. ja, Det blir okej. intensivt det med Kalmar Tre på vecka. Ja, Kalmar, Helsingborg och sen så Falkenberg då mm. mm. När ska vi in och spela in igen då? Onsdag, onsdag. onsdag. Ja. Ja, ja, ja. Men då ses vi på onsdag igen då mm. ja. Ha det bra Samma. hej Hej, hej.